Pista 10 La intervaluri aproape calculate, câte o vizită doar la vreun prieten elvețian, la cutare scriitor sau profesor universitar, întrerupea monotonia de obicei ploioasă și numai foarte rar senină, dar atunci în adevăr minunată, a calendarului și a peisajului. Coboram adesea spre albia râului Ar. Cu ape când foarte verzi, când foarte albastre, cu ape în care ghiceam culore aduse din cerul ghețarilor sau din cetina brazilor. Pasul mi se oprea de la sine ca într-o procesiune rituală, lângă bârlogul urșilor. S-a făcut cândva în timpuri de legendă că ursul a devenit totemul cetății. Și animalul sacru stăruie de atunci în stema bernei ca și pe frontispiciul primăriei. Nimic mai natural, prin urmare, decât ca orașul să întrețină cu o pensie viageră câțiva urși aievea de noroc, mari cât niște sarcofage de bazalt egiptene. Într-o groapă rotundă, enormă, cimentată, urși se dau un spectacol și publicul îi alimentează cu morcovi sau îi privește de sus în jos cu Evlavie, parcă ar privi cel puțin în subterana domului invalizilor de la Paris. Aci. În preajma refugiului de duminică al bravilor bernești, mă întâlnesc într-o dupăamiază cam pe neașteptate cu prietenul meu, Ugo Marti, spiritualul scriitor elvețian care câțiva ani mai târziu s-a sfârșit așa de tragic. Marti fusese cândva pe la începutul celuilalt război în România și a scris și două cărți cu amintiri din țara noastră. Se apropia înbind sunt sigur că le-ai fluierat o doină, dar urși n-au reacționat, ceea ce dovedește încă odată că memoria nu e ereditară," mi-a zis, scoțându-și pipa din colțul gurii. Dumnata și urșii sunteți singurele ființe carpatine aici în orașul nostru." Da, e adevărat, aproape că uitasem. îi răspund eu. Urșii ăștia au fost aduși aici din Ardeal. Probabil acesta e motivul secret pentru care mă plimb așa de aici. sunt în căutare de compatrioți. Știi că mă gândeam tocmai la dumneata, continuă Marti, ți-am pregătit o mică surpriză. Sper să fie plăcută, fu replica mea, ca toate surprizele pe care obișnuiești să mi le faci. În adevăr, Marti nu scăpa niciun prilej să-mi facă traiul cât mai agreabil cu putință sub norii seculare ai Bernei, Știi că Mahatma Gandhi vine în Elveția și îți voi oferi ocazia să-l cunoști?" se grăbi să adauge Marti. Știam că Gandhi sosise pentru scurt timp la Londra, unde fusese cu multe stăruințe invitat de guvernul britanic la o conferință pentru pacificarea definitivă a inzilor. Aflasem din ziare că Mahatma Gandhi, înfrângându-și o justificată aversiune față de civilizația apuseană, s-a lăsat înduplecat la acest gest de sacrificiu și că venise pe bordul unui mare vapor englez unde trăia într-un cort pentru a nu-și întrerupe felul vieții. După unele informațiuni își luase cu el în alaiul de rigoare și câteva mărunte cornute căci nu se alimenta decât cu legume și cu lapte de capră. Se poate însă că această informație s-o fi citit într-o revistă humoristică, oricum, conferința de la Londra a luat sfârșit fără de vreun rezultat mai vizibil și nici comunicatele trâmbițate nu prea îngăduiau să se întrezărească o nouă lumină în răsărit. Vestea lui că Mahadma, Marele Spirit, va trece prin Elveția și că voi avea posibilitatea să-l văd, mi s-a părut însă o glumă de colț de stradă. Cu alte cuvinte, conferința de la Londra s-a încheiat fără soluții. Încerca eu să scap puțin din perplexitatea în care prietenul mă adusese cu noutatea sa, care totuși mă intriga. Da, și Gandhi sosește peste 3-4 zile la Losan, unde se întâlnește cu Roman Roland și unde va ține probabil o conferință pentru o seamă de invitați din întreaga Elveție. Din momentul în care Marti s-a hotărât să pronunțe numele lui Romain Rolan, scriitorul francez care scrisese o faimoasă carte despre Mahatma Gandhi, vestea ce mă nedumerise adineauri nu mi s-a mai părut chiar de domeniul fanteziei. Așadar vine Gandhi, zic eu căzând la gânduri. Și Marti continua să-mi programul. nu e așa că vei merge la Losan?" Am și vorbit cu librarul X să-ți rezerve un loc și să-ți trimită o invitație. Auzind de librarul X, am pufnit în râs, manifestându-mi de astă dată fără înconjur toată neîncrederea. Căci librarul X era proprietarul unei foarte cunoscute librării de la Berna, în vitrina căreia nu se găseau decât cărți și reviste nudiste, și fotografii de un gust foarte îndoielnic, menite să între întrecător nostalgia unui rai pierdut. Ei, da, înțeleg neîncrederea dumitale, adăugă Marti suruzând. Dar nu știi că librarul X nu este numai un fervent al nudismului colectiv, ci și un mare admirator al lui Gandhi și că se găsește chiar în asiduă corespondență cu Mahatma. Și eu glumind. În cele din urmă, de ce nu? Nu e și asceza un fel de nudism, un nudism al spiritului? De altfel să nu uităm că și Gandhi umbla aproape gol. N-au trecut douăzeci și patru de ore și am primit invitația frumos tipărită de a pleca la Losan. M-am simțit chiar ușor măgulit, ținând în mână una din cele numai câteva zeci de invitații ce s-au atribuit în întreaga elveție. A doua sau a treia zi plecam la Losan cu trenul special care aducea de la Basel și de la Zurich pe ceilalți poftiți la un singular praznic al spiritului. De la Berna nu plecau decât vreo cinci Reținut de alte urgente chestiuni, Marti nu putuse să vină, dar m-a însărcinat să-i raportez cu deamănuntul pentru suplimentul literar al unui ziar local, al cărui redactor era. Nu mi-aduc aminte ca trenul care grăbea de la Berna la Lausanne să fi fost preaglomerat. Stam în completă izolare la fereastră, mai calm chiar decât taciturnii elvețieni și încercam prin ceața de decembrie să deslușesc țara de sus a Bernei, cu linia zigzagată a piscurilor Iungrafu și Mionh, dar peisajul nu voia să se dezvălească. Mă pătrunsese o ușoară toropeală, iar câmpurile și pădurile prea știute nu-mi mai reținau privirea. Absorbit de alte depărtări... Mă gândeam că peste două-trei ore am să văd figura acelui om care izbutise să creeze cea mai mare mișcare politică-spirituală pe care istoria o cunoscuse până atunci. 200 sute, de milioane de oameni stăteau la spatele acelui omuleț care întâia oară în istorie încerca să facă istorie fără violență. Aș fi voit să pătrund secretul miraculosului răsunet ce l-a găsit Gandhi în masele haotice ale poporului indic. Și îmi spuneam că Gandhi trebuie să fi nimerit cea mai justă formulă pentru declanșarea unei mișcări politice în India. Gandhi iniția o politică ce izvorădea de-a dreptul din spiritul metafizic al poporului. Să pornești de la pasivitate ca stare legitimă a existenței și să întemeiesc pe această stare și credință perspectivele unei acțiuni de dezrobire, iată un lucru extraordinar care e cu putință numai în India. În adevăr, filozofia indică manifestă tendința de a exprima existența în funcție de neexistență, încât paradoxul lui Gandhi, care clădește o uriașă acțiune politică pe principiul pasivității, se lămurește pe fundalul de totdeauna al spiritualității indice. S-a spus că mișcarea lui Gandhi pornește de la principiul Tolstoian, să nu te opui răului și să nu răspunzi răului prin rău. Firește că Gandhi însuși se lăsase cândva în tinerețele sale, impresionat de doctrina Tolstoiană, dar în cele din urmă această doctrină a devenit așa de fertilă în India, din pricina că mentalitatea indică, gândirea filozofică a acestui popor, înclina de la sine spre o atitudine de paradox, cum este aceea conținută în doctrina politică spirituală a lui Gandhi. Între timp, trenul oprise într-o gară fără să prindă veste. Am ajuns la Fribourg. Vechea cetate a catolicismului elvețian, cu ziduri roase de vreme, înalte, nespoite, spre râu, care văzute dintr-o anumită parte, mi-aminteau, nu știu de ce, niște clădiri tibetane pe care le văzusem cândva, nu în realitate, ci în ilustrațiile unei cărți de călătorie. Dar se poate că apropierea aceasta s-o fi făcut mai mult din pricina gândurilor mele care colindaseră radina ori prin Asia. Stația Fribur împărțea în două drumul pe care de atâtea ori l-am mai parcurs plecând de la Berna la Geneva, la seziunile Ligei Națiunilor. Negăsind alt rează sub acelui ceas, gândurile mă purtau iarăși în altă parte. Mai degrabă decât își poate cineva imagina, mă găseam în mrejele unei întrebări palpitante. Ștergeam cu mâneca geamul ușor aburit. De ce oare filozofia indică a exercitat o atracție evidentă tocmai asupra unor eminente spirite românești? Ținând seama de nivelul, de dimensiunile, de proporțiile interioare ale culturii românești, mi s-a părut dintr-o dată că nicăieri în Europa gândirea indică n-a avut o înrăurire de aceeași calitate ca tocmai în România. În definitiv, în Europa, filozofia indică devenise odată pe la 1870 o efemeră modă, acesta în foarte strânsă legătură cu filozofia schopenhaueriană, iar pe urmă încă odată ea dobândise o efervescență în în Germania, la sfârșitul întâiului război mondial. Date fiind însă masivitatea, bogăția, puternicia culturii germane și apusene. Moda indică, oricât de vie, rămânea în penumbră. Moda aceasta n-ar admite să fie caracterizată prin mari epitete, iar rămâne ceva periferial, nestârnind vreun interes care să fructifice în chip vizibil spiritul european. În marginea unor atari considerații, un vag sentiment îmi spunea că înrăurirea spiritului indic asupra culturii românești reprezintă întrucâtva un proces de altă natură. Mai întâi, personalitățile prin care un care duh hindic a pătruns la noi, sunt prin calitatea lor excepțională și prin locul ce ele îl ocupă, ca și momentul istoric în care ele intervin în procesul de formațiune a spiritului românesc, ocheză și e că gândirea indică a stârnit la noi alte coarde, mai intime și mai adânci. Împrejurarea că poezia lui Eminescu este trăbătută nu numai întâmplător de motive indice, rămâne revelatoare în această privință. Din moment ce izvoade de indice au fost asimilate de geniul poetic al lui Eminescu, substanțele străine ne deveneau consubstanțiale. Cert, la noi nu s-au scris în acei ani de chinuită la murire interioară a lui Eminescu cărți în multe tomuri despre filozofia indică, cum se întâmpla în Germania, unde aceste tomuri se pierdeau în uriașa producție literară și filozofică a timpului, ca un râu într-un imens deșert de nisip. În schimb, câteva din motivele esențiale ale gândirii indice îmbogățeau patrimoniul nostru spiritual prin creațiile unui mare geniu al poeziei, destinate să devină o permanență inalienabilă. Prin asimilare totală, motivele de proveniență indică au intrat în însăși ființa noastră, de unde ele nu mai pot fi smulse decât distrugând țesuturi vitale. Oricum, astăzi nici nu ne-am putea închipui cum s-ar vorbi despre Eminescu, deci despre spiritul românesc, făcându-se abstracție de aceste nobile și fascinante infiltrații răsăritene. Suprapusă unui ancestral fond mioritic, Poezia neființei face parte din structura eminesciană și, ca atare, ea a fost destinată să adauge o linie de particulară vrajă profilului spiritual românesc. Că în același timp s-a înscrit al interesa pe un filolog universal, KPHD, e lucru știut. Îngăduim însă că aceasta ar fi putut să fie mai mult o treabă de om erudit. Cum se face totuși că H.D.O. a scris și acel sic cogito, alăturându-se cu pasiune nimicitoare unei doctrine teosofice de o bârșie de asemenea indică? Cum se face pe urmă că un alt poet al nostru, Gheorghe Coșbuc, despre care se susține de altminterea că ar fi un exponent nealterat al rasei, al țărănimei noastre, s-a nimerit să fie așa de preocupat de literatura indică, mai ales de epica Mahabharatei și de poezia dramatică a Sakuntalei. A intervenit și de astă dată o inconcludentă întâmplare? Sau pentru a lua în primire și niște reprezentanți mai recenți ai literelor românești? Nu s-ar părea oricui cel puțin curios să-i se spune că un Ion Pilat a colindat prin meleaguri budiste în prima sa tinerețe, numai așa în vizitator, fără de aleanuri, și ca să culeagă niște motive de inspirație cu care n-ar fi avut de altfel nicio legătură, cine a văzut tinerețe fără de aleanuri? Eu, din parte, mărturisesc că n-am umblat pe subzările vedelor și mai ales aleric vedei și prin toată filozofia indică de care m-am ocupat cu intermitențe în lucrările mele, numai așa din trecere de vreme, ci dintr-o pasiune și dragoste cu totul particulară ce o purtam spiritului indic. Să nu uităm apoi că una din cărțile populare care s-a bucurat de cea mai largă răspândire în rândurile mai de jos ale poporului nostru a fost Varlam și Ioasaf, o carte de origine indică. Lista indiciilor elogvente cât privește atracția pe care gândirea și imaginația indică a exercitat-o asupra intelectualilor români permite de sigur să fie mult întregită. Pentru mai tânărul Mircea Eliade această atracție s-a tradus în plecarea reală spre India. Pe fereastra compartimentului meu privi iarăși peisajul elvețian. Eram la o foarte energică cotitură de unde surprindeai ambele capete ale trenului. În spațiul amorțit și mohorât nu era nimic ce m-ar fi putut împiedica să purced iarăși spre alte podișuri și reveria și-a reluat repede firul. Oare nu se manifestă, mă întrebam singur, în cele câteva exemple, oricum o înclinare vagă, dar aparte a ființei românești? O analogie apuca să se pe în mintea mea, o analogie la început cam firavă, apoi tot mai consistentă. Artiștii Germaniei de totdeauna, de la Dürer la Ghiote, de la acesta până la Stefan George sau la Hans Carosa, au fost toți deopotrivă stăpâniți de nostalgia italică. E o trăsătura a omului de miază noapte, a germanului, acest dor al sudului. Neapărat că intră aici în joc un fel de apetit al ființei omenești de a-și găsi întregirea sau complementul. Eminescu, răsfoind dimnurile rigvedice, n-a fost cuprins de un apetit asemănător, adică de setea de a se vedea împlinit prin ceva complementar? Nostalgia indică, așa cum ea arde molcom în sufletul lui Eminescu, mi se pare înrudită cu nostalgia italică a lui Ghiote. În afară de aceasta, Eminescu mai presimțea poate că și o secretă afinitate între fondul dacic și modul spiritului indic. Scriind poezia intitulată Rugăciunea unui dac, Eminescu s-a simțit obligat să înzestreze sufletul dacilor cu o concepție mai adâncă despre existență. Dar, în căutarea unei viziuni potrivite spre a fi atribuită strămoșilor noștri, Eminescu n-a recurs nici la mitologia sau la înțelepciunea barbară a nordului, nici la înțelepciunea fără de prund a orfismului grec, cum poate că i-ar fi fost mai la îndemână. Eminescu s-a hotărât să împroprietărească pe Daci cu o concepție indică despre lume și viață. Și dacă am voi să imaginăm o biografie a poetului nostru pe linia unei vieți ce i s-a hărăzit, dar care, dintr-un capriciu al fatalității, nu s-a realizat, am vedea pe Eminescu lund drumul Indiei pentru un an sau doi, atât pentru rotunjirea superbă a personalității sale, cât și pentru ca să uite pe Veronica sa, întocmai cum Gheote a luat-o spre Italia, ca să-și cucerească zenitul și ca să uite pe frau von Stein, în preajma căreia inspirație amenința să se cătuiască. Intrăm acum într-un tunel, după care numai decât, de la o mândră înălțime, se deschide priveliștea de necrezut a munților de dincolo de lacul Lehmann și a podgoriilor în terase de înfățișare foarte italică din prejurul întâielor așezări, ce anunță Losan. Încă zece minute și am ajuns. Ceața s-a împrăștiat și puteam să-mi răsfăți inima în albastrul rece al cerului și în albastrul mai de oțel al marelui lac. Descinzând în gara Losan, am pornit într-o doară în căutarea sălii de cinematograf spre care mă îndrumai invitația. Sosind în fața cinematografului, am ezitat un moment căci nu se vedea nicio mișcare, niciun vizitator și nu se auzea niciun pas, niciun glas. Un polițist, văzându-mă nedumerit, m-a îndemnat cu toată hotărârea să intru. Am intrat. Sala era goală. Mai erau trei sferturi de oră până la începerea conferinței. Scena deschisă, ca unui mic teatru, era pregătită având la mijloc o masă lungă verde și scaune jurul mesei. Ca să-l pot vedea mai de-aproape pe Gandhi, când va veni să-și ia locul pe scaunul din mijloc, m-am așezat tocmai în față. Și-am așteptat. Încetul cu încetul sala prinde viață. Erau mulți sosiți și de pe la Geneva. O forfotă și o mișcare de echipuri expresive, chinuite. Fețe intolerante de sectari, figuri înalte de englezoaice cam trecute, măști profesional diformate de intelectual, profesori, scriitori, gazetari. Probabil că cei mai mulți mă invidiau din răsputeri pentru locul de observator cel luase luasem în stăpânire. Așteptarea se prelungea mai mult decât se cuvenea și mai mult decât se hotărâse prin ora indicată pe cartonul invitației. Sala era de mult arhiplină de zumzet și de curiozitate. Și așteptam. De după niște draperii grele din fundul scenei, apar în cele din urmă niște ins, unii în costumul lor de casă, alții în haină europeană și ocupă numai câteva din scaunele din jurul mesei, voind parcă prin aceasta să pună o sacră distanță între profet și ei. Și iar așteptăm. Iată-l în sfârșit că intră. Omulețul care poartă numele de Marele Spirit, Mahatma Gandhi. Se ivește de după aceleași draperii din dosul scenei, vine destul de grăbit spre masă. Îmbrăcat ca într-o togă de lână albă cu picioarele goale până la genunchi și în sandale. Părea puțin cam zgribulit de frig. Și tocmai în momentul când credeam că o să-și ocupe locul pe scaunul din mijloc, el urcă spre surpriza tuturor pe scaun și de aici în picioare pe masă, pentru ca să se așeze apoi în poziție de Buda în mijlocul mesii. Acest fel de a se prezenta s-a produs atât de repede, cu gesturi atât de naturale sau, mai bine spus, atât de fără gesturi inutile, încât în sală s-a stârnit nu ilaritate cum ar fi fost de așteptat după intensitatea surprizei, ci o tăcere totală, însoțită poate de un zâmbet blând și colectiv. Grația firească cu care ascetul făcuse neașteptatul examen de a se urca și de a se așeza pe masă în fața unor europeni neobișnuiți cu asemenea spectacole, a învins și s-a impus tăcerii religioase a publicului. Gandhi a început apoi să vorbească într-un chip care uimea prin simplitate în primul rând, printr-o simplitate necăutată, proprie spiritelor care nu mai văd decât esențele ultime. Niciun gest de orator nici o modulație retorică în glas, nimic căutat pentru a epata, nimic din toată gama aceea insuportabilă de atitudini a vorbitorului. Gandhi vorbea englezește în fraze reduse la subiect și predicat. Nu pronunța decât câte o singură propoziție, rar neostentativ. Un francez traducea stând în picioare lângă masă fiecare propoziție și Gandhi în ritm monoton continua. Capul acesta, uluitor de urât în fotografii, avea ceva transfigurat în realitate, încât nu mai părea urât, deși nu mai avea decât vreo câțiva dinți în gură. În acest om, totul era redus la esențial, chiar și în Chiar și numărul dinților, ce inutil, îi căzuseră. Gandhi dă impresia puternică a unui om care se găsește într-o permanentă concentrare trică dar pentru care concentrarea nu mai este efort, ci o stare organică. Figura lui e însoțită de mișcări strict necesare pentru ca să nu pară rigidă. Nici un gest nervos sau deprisos, nici un cuvânt prea mult. Totul e stăpânit fără apărea artificial. Gandhi vorbea la fel cum ar fi putut să și tacă. În fond, interesa numai foarte puțin ceea ce el spunea, căci nu spunea decât lucruri pe care cei mai mulți le știam. Că a găsit în Europa stări îngrijorătoare, că faptele aici sunt în dezacord cu cugetul și alte lucruri asemenea. Dar chipul cum rostea ceea ce ținea să spună era totul. Era un mod total despoiat și de cele din urma accente ce ar fi amintit tonul declamator. Aveam astfel în fața mea întâia oară în viață primatul existenței spirituale față de cuvânt. Aveam în față nuditatea supremă a Spiritului Suprem. Cât timp am umblat prin străinătăți și o bună parte a vieții mi-am petrecut-o dincolo de hotare, am avut ocazia foarte frecventă să văd și să ascult celebrități, scriitori, artiști, gânditori, critici, oameni de stat. Am cunoscut, ca să pomenesc vreo câteva nume, pe filozoful Ludwig Klages cu înfățișarea sa de pastor Dionisic, pe contele Kaiserling, versatil, nestăpânit, care într-o singură conferință și-a pierdut de zece ori foile ce le ținea în mână, am văzut pe scriitorul Thomas Mann cu chip de her profesor, am auzit pe marele critic francez Thibaud, care avea figura unui negustor de vinuri nobile. L-am văzut pe cel mai strălucit critic al Germaniei, pe Gundolf, un bărbat frumos cu priviri fosforescente de drac. L-am întâlnit pe visătorul naturalist, Dacue. L-am cunoscut pe Leo Frobenius, tumultosul, spiritualul filozof al culturii și descoperitor al duhului african. L-am auzit vorbind pe energicul, pietrosul Sven Hedin, cuceritorul Tibetului și atâția alții. Aș putea să descriu chipul și vorba lui Mussolini ca și profilul lui Salazar, catolicul cu sufletul metalic, sau mustața și cuvântul lui Pilsudski, care semăna cu masca lui Nietzsche. Totdeauna am avut impresia că opera este superioară omului. M-am găsit altfel spus, totdeauna în fața unei existențe acoperite de cuvânt. Întâia și ultima oară, în fața lui Gandhi, care prin ceea ce spunea, punea doar în relief o totală lipsă de verbozitate, m-a copleșit sentimentul că stau pironit în fața unei existențe superioare și mai presus de cuvânt. După ce a încheiat cele ce ținuse să ne comunice, poate mai mult pentru a umple golul cel creat în jurul său curiozitatea noastră europeană și gazetărească, Gandhi a cerut să-i se pună întrebări din public arătându-se dispus să facă față interogatoriilor. Unul dintre însoțitori a cules din sală bilețelele cu întrebările. Gandhi le-a luat pe rând și răspundea fără ezitări. Cineva îl întrebă, De ce nu atribuiți inspirației divine mișcarea uriașă ce o conduceți în India? Gandhi a descifrat întrebarea, a tăcut o clipă, pe urma a formulat o replică lapidară turnată parcă de-a dreptul în bronz, dar glasul său ocolise colise și de astă dată orice subliniere demonstrativă. Mișcarea ce mi s-a dat să o conduc este de natură divină. Tot ce e bun în ea e divin, tot ce e rău în ea, mi se datorește mie. Lucrul a fost rostit și așa de simplu, așa de nedeclamator, încât sala trebuie să fi fost străbătută în acea clipă de sentimentul că omul credea în adevăr ceea ce spunea. Și mi-am zis. Acestui ton atât de firesc, de sincer, nu-i poate rezista nimenea. Probabil că Iisus din Nazaret avea același ton pe dealul crinilor când vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Într-un târziu, Gandhi ne-a mintit că trebuie să se retragă să-și facă rugăciunea. Ceea ce fusese semnalul de plecare. Întors la Berna, i-am spus lui Marti. Impresia nu se poate descrie, ar fi un sacrilegiu. Află însă că eu, care totdeauna am avut o pronunțată aversiune față de oratorie, am declarat dușmănie neîmpăcată acestei arte găunoase. Acesta va fi războiul meu de 30 de ani. Dimitrie Cantemir Dacă mi s-ar cere să caracterizez prin anticipație și închip fabulos figura lui Dimitrie Cantemir, nu aș alege ca simbol nici îngerul din alte tărâmuri, nici leul, nici vulturul din lumea noastră, ci o ființă pe jumătate reală, pe jumătate de poveste și legendă, unicornul. Simbolul ar fi desigur cel mai potrivit să lege la un loc contururile pământești și cele nepământești ale apariției, ce ne preocupă. Interesant e că în istoria ieroglifică, Operă în care Cantemir povestește în formă alegorică întâmplările, printre care viața până la o anume vârstă, cu atâtea fundături și ieșiri, la amestecat sau l-a încurcat, boierii moldoveni și munteni figurează subnumiri, unii de dobitoace, alții de păsări și iarăși alții subnumiri de corcituri mitologice. Ni se vorbește aici despre corb și vidră, despre cămilă, leopard și elefant. Sub aceste numiri se ascund personaje istorice precum Constantin Brâncoveanu, Cutare Duca, Cutare Iracoviță. În fabulos deghizata istoriei eroglifică, Dimitrie Cantemir însuși își joacă rolul sub înfățișarea inorogului, numele Slav, adoptat de cronicarii noștri al unicornului. Inorogul, animal cu copite nedespicate, având un fantastic corn lung, ce izbucnește drept înainte din mijlocul frunții, reprezintă una din plăsmuirile cele mai sugestive ale imaginației mitologice. Inorogul, animal de o sălbăticie de nedomesticit, dar superlativ sublimat totodată, unealta a miraculosului adesea, era în literatura medievală un simbol al castității, și prin derivații apoi și un animal al puterii spirituale.